Și în același timp, adunându-se mulțime de mii și mii de oameni, încât se călcau unii pe alții, Iisus a, înce a început să vorbească întâi către ucenicii săi, Feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățându că nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. De aceea că te-ați spus la întuneric se vor auzi la lumină și ceea ce ați vorbit la ureche în odăi, se va vesti de pe acoperișuri. Dar vă spun vă, prietenii mei, nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceasta n-au ce să mai facă. Vă voi arăta însă de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în hienă. Da, vă zic vă de acela să vă temeți. Nu se vând doar cinci vrăbii cu doi bani și niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu ci și pericapului vostru toți sunt numărați. Nu vă temeți, voi sunteți mai, mai de preț decât multe vrăbii. Și zic vouă, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea Îngerului Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea Îngerului Dumnezeu. Orgui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului omului, se va ierta. Dar celui care va huli împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta, iar când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri, nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde sau ce veți zice, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Zisa lui cineva din mulțime, învățătorile zi fratului meu să împartă cu mine moștenirea, iar el a zis, omule, Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi și a zis către ei: Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuților sale. Și le-a spus lor: Aceasta, pildă zicând: Un om bogat i-a din Belșug țarina și îl cugeta în sine zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? și a zis: Aceasta voi face. Voi strica jitnițele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot greul și bunătățele mele. Și voi zice sufletului meu, suflete ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Iar Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit ale cui vor fi... Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comor și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Și a zis către ucenice săi, De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mult mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea. Priviți la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră, ei n-au cămară, nici jitniță, și Dumnezeu îi hrănește cu cât mai depres sunteți voi decât păsările și cine dintre voi îngrijindu-se poate să adauge staturii sale în cot? Deci dacă nu puteți să faceți nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijiți de celelalte? Priviți la crin cum cresc, nu torc, nici nu țes și zic vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba, care este azi pe câmp, iar mâine se aruncă în cuptor Dumnezeu așa o îmbracă cu cât mai mult pe voi, puțini credincioșilor. Și voi să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu fiți îngrijorați, căci toate acestea păgânii lumii le caută. Dar Tatăl vostru știe că aveți nevoie de acestea. Căutați mai întâi împărăția Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vă împărăția, vindeți averile voastre și dați milostenie, faceți-vă punci care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde nu se apropie nici molie nostrică, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Să fie în mijloacele voastre încinse și făcliile voastre aprinse, și voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce de la nuntă, ca venind și bă, bătând în să-i deschidă. Fericite sunt slugile acelea pe care, venind, stăpânul le va afla vegin. Adevărat zic voi că se va încinge și le va pune la masă și apropiindu-se le va sluji. Fie că va veni la straja a doua, fie că va veni la straja a treia și le va găsi așa, fericite sunt acelea. Iar aceasta să știți că de-ar de ști stăpânul casei în care ceas vine furul, ar vedea și n-ar lăsa să-i se spargă casa, deși voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți fiul omului va veni. Și a zis Petru, Doamne, către noi spui pildă aceasta sau și către toți. Și a zis Domnul, cine este economul credincios și înțelept pe care stăpânul îl va pune peste de sale ca să le dea la vreme partea lor de greu? Fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul o va găsi făcând așa, Adevărat vă, vă spun că o va pune peste toate de sale și de va zice sluga aceea în inima sa, stăpânul meu zăbovește să vină și va începe să bată pe slugi și pe slujnice și să mănânce și să bea și să se îmbete. Veni va stăpânul slugea acelea în ziua în care ea nu se va așteaptă și în ceasul în care ea nu știe și o va tăia în două, iar partea ei va pune-o cu cei necredincioși iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit și nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Și cea care n-a știut, dar a făcut lucruri vreme de bătaie, va fi bătută puțin. Și oricui s-a dat mult, mult se va cere, și cu ei s-a încredințat mult, mai mult se va cere. Foc am venit să arunc pe pământ și cât ar vrea să fie acum aprins. Și cu botez am mă și câtă nerăbdare am până ce se va împlini Mi se pare că am venit să dau pace pe pământ vă spun că nu ci dezbinare că și de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați trei împotriva doi și doi împotriva trei Dezbinați vor fi tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei soacra împotriva nororii sale și nora împotriva soacrei și zicea și mulțimilor, când vedeți un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceți că vine ploaie mare și așa este, iar când suflă vântul de la mează zi, ziceți că va fi arșiță și așa este. Fățarnicilor, fața pământului și acelui știți să o deosebiți, dar vremea aceasta acum nu, deo nu o deosebiți. De ce, dar de la voi înși vă nu judecați ce este drept? Și când mergi cu părișul tău la drigător, dă-ți silința să te scapi de el pe cale, ca nu cumva să te tărească la judecător și judecătorul să te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță. Zic ție, nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti și cel din urmă ban.